dan usul sitah ini enam perkara yang dikarang oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ini dia hendak menjelaskan enam perkara penting yang mana telah berubah pada zaman Rasulullah lain zaman kita jadi lagu lain itu maksudnya dia kata jadi kata Sheikh bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani hatu tak buat ingat kan? kalau ulama dia syarah dia syarah bismillah dulu kan kata Ketetapan adohab antara perkara yang sangat mengagumkan yang menjadi pelik dan sangat menakjubkan dan menjadi tanda yang paling besar menunjukkan atas kekuasaan Tuhan yang pemerintah yang maha memerintah yang maha mewasi'i adalah enam prinsip dia kata. Dia kata ini termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala yang besar al-'azab al-'ajab ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesarannya Enam perkara dia kata. Yang Allah Taala jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Yang Allah telah jelaskan kepada kita dalam Al Quran dan dalam Hadis dengan penjelasan yang sangat terang. Sebab Allah kata Yuridu Allahul Iubayyina lakum wa yahdiyakum sunanil ladzina yang kablikum. Allah kata Allah hendak untuk memberi petunjuk kepada kamu dan menjelaskan sunnah-sunnah orang sebelum kamu. Jadi Allah Dia Maha berkuasa maha sempurna maka perkataan dia perkataan yang paling sempurna dan paling jelas Al-Quran timianan likulli syai menjelaskan semua perkara maka tentulah kata sahabat nabi mengajak kami semua benda hatta al-qiraah sampai cara nak buah ayat besar ayat kecil sampai kata sahabat lagi tidak ada burung di langit yang meng Menggepak sayapnya Melainkan Nabi dah habat kat kami satu almu Menunjukkan bahawa Nabi ajak semua benda Jadi takkanlah perkara tawahid Perkara akidah Tiba-tiba ada benda yang tak certain ha, Setengah orang kata eh, Hak ni Nabi tak terang habis Jadi kita kena ta'wil lagi ha, Tak logik, tak masuk akal. Mana boleh Nabi terang tak habis Wahai talaka, "Al-yawma Al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum Allah telah sempurnakan agama ini. Allah dah redha Islam sebagai agama kita. Dan Islam itu tauhid. Kalau tauhid tak sempurna, tak sempurna lah agama. Kan? Jadi kita semua dah enam perkara ini yang Allah telah terangkan dengan jelas. Untuk orang awam dan orang awam boleh faham. Melebihi apa yang sangka oleh mereka yang bersangka melebihi daripada sangkat orang apa benda tak jelas sebenarnya jelas namun kata Syed Ahmad Abdullah ha, setelah penjelasan yang jelas ini ramai dalam kalangan cepik pandai cendia kawan anak-anak Adam tersalah dalam memahaminya kecuali sedikit daripada mereka malang sekali sepatutnya benda ni zaman Nabi kan masalah akidah ni jariyah Abdullah kambing tak tahu apa pun dia boleh faham Badui, bukan tahu apa, dok belah kambing Ketika hari kan, Tak ada tamadun, orang Arab badui pun boleh faham Masalah Tauhid Boleh masuk Islam dengan mudah Tapi pasal apa orang hari ni Kita tengok, oh mengaji, sains Kan, mengaji hebat-hebat Dapat PhD Tapi tak faham Mengaji ha. dahsyat Kan Pelajar terbandai, tercredik dan sebagainya Akhirnya ada yang sampai tahap murtad Nak berhubungillahirrahmanirrahim e jadi isu murtad isu yang sekarang ni orang kata panaslah hot kan. Hak nak walaupun dia isu yang berderusan daripada min qadimiz zaman daripada zaman dulu. Kan? Jadi sebab apa? Orang kata faktor kemiskinan. Sahabat Nabi miskin. Bukan kaya. Kan? Sahabat Nabi di Mekah kena seksa, kereta depa kena hampas, kena panggang atas api tak murtad pun. Ha. Tapi contoh Bal'am bin Ba'ura zaman Nabi Musa AS Seorang alim Seorang ulama' yang banyak Alim ibadat, yang banyak beribadat Kaya kan? Tapi akhirnya meninggalkan agama Dia bukan masalah kertah Masalah akidah dalam hati Sama ada kuat ataupun tidak